Та букети від невідомих поклонниць. Йому шалено хотілося мати власну родину, але він панічно боявся помилитися, дружившись. Так і жив між надією і переляком. Я не знав у житті людини амбітнішої за Василя Білика. Страх перед тим, щоб не опинитись у смішному становищі, страх приниження. В знаменитому співаку жили комплекси Наполеона Бонапарта, не інакше. «Це я винен, скажи!» Василь дивився на долоню собі. Наші тіні похитувались, і нехотячи зустрічалися, наче душі покладені на килим. Василь глянув на мене. «Скажи, може з'явитись десь дівчина, яка покохає мене?» і згодна буде мене любити навіть тоді, коли я втрачу голос. Я розумів, що мій гість змучений і розмовляє сам із собою, щоб якось віднайти рівновагу. Коли він змовкав, тіні наші продовжували перешиптуватись на килимі. Мене спіткала безмовність ще зранку, гостро заболіло горло, ангіна чи хто знає що. Я мовчав цілий день, промовчував і тепер. Бо коли повітря швидко прослизало до запаленого горла, все там займалось вогнем. І я мав напитися і відкашлятися до болю в животі, щоб повернути собі відчуття мови, знову почути літери, які лежать у мене на голосових зв'язках, і повільно вирушаться там, як тяжко хворі. Я показав Василеві на горло і посміхнувся, заперечливо похитавши долонею. Він примружився. Слухай, сказав Білик, ти без голосу теж нічого собі. А мене можна поважати поза моїми співами, га? Я ствердно закивав. Птиця чи якась велика комаха, може нічний метелик, Вдарила у вікно, і шибка загула, вібруючи, наче від вибуху. Жовте сонечко у 75 ватт вправно над нашими головами. Ми сиділи на підлозі, випроставши ноги на яскравому килимі. Жодного годинника в кімнаті не було. І не відчувалося, що десь поруч, ритмічно вицокуючи, спливає час. Горло палало, але в мене й Василя наболіло чимало різного для розмови, і я наважився. Присунувся ближче і торкнув Білика за плече. Той зрозумів і зробив рух у мій бік, підсунувши ближче папір із ковбасою. Проблеми в тебе, прошепотів я, матримоніальні, а в мене творчі. Я хочу про Гринівку написати як слід. Село, де всі партизанили. Село знищене фашистами і відбудоване після війни. Ти чув про нього? Я вже писав про Гринівку. Але потрібно написати ще раз і все спочатку. Вірен батько мене під'юджує перевидати вірші, що я писав їх по його розповідях. А я раптом захвилювався бо відчув скільки людських доль за кожним невимовленим і ненаписаним словом. Там перебудовують музей, перевіряють зараз усі документи і спогади. То хіба я можу дарувати людям старі вірші? Люди йдуть вглиб, за пам'яттю. А мої натхненні загальники – це не вглиб. Там зараз гарний секретар райкому партії – Степан Федорович Голубничий, молодий ще, але беручкий чоловік принциповий. Коли ми з ним перший раз погомоніли, аж легше стало. Бо побачив я, що справи в Гринівці вирішуються тепер ґрунтовно і серйозно. А вся та метушня годика, що то за годик, спитав Василь, наче не знаєш, Вірин татусь. Дуже енергійний чолов'яга, постачальник,